Bych snad zase něco přečet. Tentokrát to bude trošku veselější. To přijde potom nakonec. Počkejte, nebuďte netrpěliví. Tak? Oni mi, mi, mi povídat, jak mám dělat program. <laughs> jo, OK. Jo, jo, teď ona přijde. Jako já. já jsem ještě neskončil. Abych rád teď přečet něco, prostě lidi začínají být unavený. Je musím trošku zbodit. Když zahraju salome, tak usnu, teď, teď má vyjít u Škvoreckých nová kniha, která se jmenuje Z mého plí života. A je to taková záležitost, která je obdobná Původní knize, která vyšla, z podstolu sebrané spisy se jmenovala. Takže to jsou z podstolu sebrané spisy číslo dvě. Abych to něco přečet, něco málo zaspíval. Co to opět cykly jako z tohle. Začíná to básně, Říkají lidi: Kryle, seš nějak zaostaly, kýho čerta. Dělej písně jako Třešňák, jako Hudka, jako Merta. Já však cestou do kotelny pískám tance Franci Lista. věda, že jsem potutelný za ostatní formalista. Plísňové palečky ve váze od šeříků. Loužička stearínu pod bez knotu. Čas tančí gavotu, pískaje Karínu potěše hrobaříků valících kuličky. Ponorá kadence dvoupůlového tance, komické umírání podobné životu. Čas tančí gabotu, nalněné prostírání, jistota elegance slepého mádence. Dvě uši oslovy na hlavu Sokratovu, co káží zamlčení, dají ti samotu. Čas stančí gavotu v bláznovském převlečení a osel bez žernovu pro náší prosvody. A nebudu číst čecko. A takhle to začíná z mého pli života. Když se zvůle, to už jsem říkal, ne? Když se zvůle stane zvůle, co pak zdrávo zbude? Z masa, masa. Z basy, pasa. Z práva, právo. Rude. Jsem dnes stajen, pravím vám, jako kdysi nejin. Tiše sobě zahnívám na smetišti dějin. Pozdrav zdovolené. dovolené. silou vzletem sokolím, projíždím Mnichov s okolím, jím švaň, či cokoliv, karotku, květák, brokoli, a plno jiných zelenin. Vladimír Ilič, nelenin. Ke z husy, piju džusy, ve vlasech se nedrbu, neb straku na zeď maluju si a čerta na vrbu. Kde který vidí perspektivu a účastní se debaty? Já radši tiše sednu k pívu, se napřímen a ať Takle Takhle se dělají stránky, jo? Monolog bez zubého Mohamedána. Tišeš i šlám, když čtu i šlám. Poznámka verš byl zvorán. Čte si Korán. Když <tříklad> teď snad pronesl velice vážnou přednášku o federalizační poezii. Federalizační poezie je poezie, ve které se v českém textu vyskytuje jedno či více slovenských slov, Případně ve slovenském textu jedno či méně českých slov. Příklad federalizované poezie. Hájeku háječku, koupím zbíječku, budu těžit rudu, až ji vytěžím, do hor poběžím, v hore zbíjať budu. To je nepatrně, nepatrně federalizovaná báseň. Je vidět, že to začíná český, má to český název, že jo? jsou tam jenom dvě slova slovenska, přesto jsou v poentě, to znamená, že už se dá hovořit o federalizované poezi. Je to nicméně jenom federalizace plíživá. Kačena divoká, je samozřejmě název český, kdyby to bylo slovenský, byla to kačica divoká. Kačena divoká letěla nad Tatry, v byla prvoka, raz, dva, tři, dva, dva, tři. Prvok, druhok, treťok, čtvrtok, pětok, sobota, neděla bodaj by preletěla. potom jsou básně jako skútry, skútry to je staré české slovo, e, původně to bylo skúotry, že jo, a to o s tím UO přešlo nad u, takže to bylo skútry s kručkovaným u a byly to původně husické obrněné vozy, které si zjížděly dolů, takže staré české slovo. Na skutry u záhonku zvonku stojí nové skutry nové jsou len zvonku hrdzavé jsou vnútri. Váseň turčín. Jeden turčín v turecku milá ženo z prvý První nůž máš v ovředsku a ten druhý v chrpčtě. Bašení Báseň... Chytro Jano do hory už je podstatně federalizovanější, jak vidíte, má už slovenský název. Nicméně začíná ještě česky, tedy. Naházel jsem brambory do kyblíku s pudrem, když mě dohory do hory, volačím tě udrem. Báseň <tějí> zmeral ma že federalizovanější podstatně, totiž to už je federalizace progresivní. <těk> znamená, že má slovenský název a začíná taky slovenský. Zmeral má na dlžku, zmeral ma na šírku, pak dostal na a má z ní <těk> Dvě básně jsou federalizované definitivně. Ta první to je federalizace dokonalá, ale ještě ne agresivní. Dal by som ti moja milá ružu belasů, keby si ma dopravila do Hondurasu. Ostaň tuná, Janojanku, budem rodina, postavíme zemljanku u borodina. Báseň definitivně federalizovaná, takzvaná federalizace agresivní, je báseň Těva. <těk> e, já ji potom přeložím. Ji... No mám ji přilo... Ona, když se říká česky, tak se vůbec nerýmuje a dokazuje to, že č... Slovenčina totiž vůbec není nějaká vodruda češtiny nebo něco takového. Že je to skutečně samostatná řeč. A dlužno podotknu, že je tedy ťava. Já to řeknu s slovenským akcentem, protože uh, ten k tomu pasuje nejlíp. Stojí ťava pod oblokom nedaleko dědiny, hledíš na mě jedným okom cez konzervu hydiny. Natrháj si děvček větky na lícům a pobozaje ťava žerě čučerětky na na naozaj. Ne, já to přeložím. Ťava <laughs> je velblout dvojhrbí, jedno se řekne dromedár, který stojí Stojí velblout dvojhrbí pod oknem nedaleko vesnice, hledíš na mne jedním okem přes drůbeží konzervu. Natrhej si děvček kvítky, polip mě na líce, velblout Dvojhlbý, <laughs> žere borůvky na snídani do opravdy. <laughs> to bylo... co? Ještě jednou. Stojí těva pod oblokom mědědě jako dějiny, hledíš na mě jedním okem přes konzervu hydiny. Matrhaj si děvčak větky na líčko na pobuzaj, těva žere čučorětky na raňajky, na ozaj. <laughs>